Чотири. Поки Массарик 2 робив вузьку петлю навколо чорної діри РЕШ-10, ми перебували при прискоренні 1G протягом трьох тижнів, періодично переходячи до невагомості задля перевірки курсу. Той період пройшов цілком спокійно. Люди непогано призвичайились до бортової рутини. Я давав їм мінімум такої роботи, аби вони лиш були зайняті і максимум тренувань і вправ для їх власного добра, хоча я не був настільки наївним, аби вірити, що вони теж так думають. Через тиждень прискорення 1G рядовий Рудьковський, помічник Кока, запустив самогонний апарат, який видавав щось з 8 літрів 95 етинолу. Я не хотів його зупиняти, життя і так було безрадісним. Не хотів, допоки люди заступали на пости тверезими. Але ж було збійся цікаво, як він викроїв витратні матеріали з нашого замкнутого екологічного циклу і як люди з ним розраховувалися. Тож за допомогою зворотнього ланцюга командування я попрохав Алсевер дізнатися. Вона запитала у Джарвіла, той у Каререса, який пошепотівся з Орбаном Коком. Виходило, що все це закрутив сам сержант Орбан, дозволяючи Рудьковське виконувати брудну роботу. Йому аж свербіло похвалитися довіреній особі. Якби я хоч раз приймав їжу з рядовим складом, то помітив би, що відбувається щось дивне. Але на офіцерський кампус схема не поширювалась. Отже, Орбан з Рудьковські створили імпровізовану, коробельного розмаху економіку, засновану на алкоголі. Працювала вона так. До кожного прийому їжі додавався якийсь дуже солодкий десерт – желе. Заверни крем або приторне ажну, який ви могли спокійно з'їсти. Проте, якщо десерт все ще був на розносі, коли ви відносили його до вікна сміттєзбірника, помічник Кока міг запропонувати вам талон на 10 центів і вкинути десерт у ємність для бродіння. У нього під рукою були два 20-літрових цябра, в одному грало, інше наповнювалось. Десятицентовий талон лежав в основі системи, яка дозволяла придбати півлітри чистого етилу – смикові додатки на ваш вибір – за 5 доларів. Підрозділ з п'ятьох, які відмовлялись від десерту, могли придбати раз на тиждень літру. Для вечірки – досить, а для початку проблем зі здоров'ям – ні. Коли Діана донесла мені цю інформацію, вона також прихопила пляшку Рудьковської найгіршої – у прямому сенсі слова. Смакові додатки просто не працювали. Воно пройшло через увесь ланцюг командування, і рівень зменшився лише на пару сантиметрів. Смак містив натяки на суницю і кмин. Зіпсутостю, непритаманною людям, які рідко п'ють, Діані воно сподобалося. Я приніс холодної води, і вона вицмолила все майже за годину. Собі ж я зробив келишок, та й той не допив. На двох третинах дороги до забуття вона, мурмутіла щось, опустивши голову, Аж раптом підняла погляд і втупилася в мене з дитячою безпосередністю. «Майоре Вільяме, а в тебе серйозні проблеми?» «Навіть наполовину не такі, які будуть в тебе зранку, лейтенанти лікарка Діано». «Ой, та нічого», – п'яним жестом вона махнула перед власним обличчям. «Трохи вітамінів, трохи глюкози, укол адреналіну, якщо не спрацює. В, те... в тебе справжні проблеми». «Діано, слухай, ти ж не хочеш, щоб я...» «Все, що тобі треба, це призначити зустріч з симпатичним капралом Вальдезом. Вальдес був чоловіком-консультантом сексу. В нього є емпатія. Це його робота. Він може зробити тебе...» «Ми про це вже говорили раніше, пам'ятаєш? Я хочу лишитись таким, як є». «Але ж ми всі не хочемо». Вона змахнула сльозу, яка на один відсоток, можливо, складалася з алкоголю. «Ти ж знаєш, що вони називають тебе «старий збочинець». Діана глянула на підлогу, потім на стіну. Старий збочинець, ось як. Я очікував на гірше прізвисько. Але ж не так швидко. Мені все одно. Командирів завжди прозивають. Я знаю, але вона раптом підвелася, дещо захитавшись, забагато випито. Треба лягти. Вона повернулася до мене спиною і потягнулася так, що аж суглоби захрустіли. Потім шов розкрився, туніку було скинуто, вона ступила з неї на кінчиках пальців до мого ліжка. Вона сіла, поляскала по матрасу. «Давай, ну, Вільяме, єдиний шанс». «На Бога, Діано, це буде несправедливо». «Все справедливо», – захохотіла вона. «І до того ж я лікар. Це клінічні дослідження, і вони мене не потурбують. Допоможи мені з цим». П'ять сотень років пройшло, а застяпки був з Галтера все ще позаду. Джентльмен одного типу допоміг би їй роздягнутися і тихенько б вийшов, інший би просто пішов. Я не був ні першим, ні другим. Тому майже погодився. Можливо, на краще, що її змурила до того, як ми почали. Я давно вже ловив її погляди, додики, проте, почуваючись свинею, вирішив зібрати все і одягнути лікарку. Піднявши її з ліжка, найсолодша з нож, і до Петра, що якщо хтось побачить, як я її несу до її каюти, вона стане об'єктом пліток до кінця кампанії. Я викликав Чарлі, сказав йому, що ми трохи випили, Діана трохи перебрала, і чи не бажає він теж випити і разом допомогти доправити добру лікарку домів. До того, як Чарлі постукав, вона вже вдягнута, мирно сопіла у кріслі. «Зділи себе самого!» – він посміхнувся жінці. Потім понюхав з запропонованої пляшки і скривився. «Що це? розчинник? «Щось коки нагнали. Вакуумний апарат!» Він обережно поставив пляшку, не наче вона могла вибухнути. «Здається, мені клієнтів скоро поменше. Хвиля смертей від отруєння. Вона ще сама висірбала?» Ну, Коки визнали, що це був невдалий експеримент. Інші смаки цілком придатні до виживання. Так, вона їй сподобалась. «Що ж?» – посміхнувся Мур. «Холєра, ти за ноги, я за плечі?» «Ні, слухай, обоє за руки. Може, вона сама зробить частину роботи ногами?» Коли ми піднімали лікарку з крісла, Діана трохи застогнала, відкрила одне око і сказала «Привіт, Чарлі» потім закрило око і дозволило дотягнути себе до каюти. Нас ніхто не помітив, та її сусідка Лаасонен сиділа і читала. Е, «Вона не влизалася? Дівчина подивилася на сонну подругу приязливо. «Ось, давайте я допоможу». Ми втрьох вклали сплячу в ліжко. Вона казала, що це був натурний експеримент. Лаасонен прибрала з очей пасмо. «Глибоко, глибша за мою відданість науці», – взвався Чарлі. «І сильніший шлунок на додачу». Ми всі бажали, аби він цього не казав. Діана сором'язливо визнала, що після першого ковтка, а не пам'ятає. І у розмові виявилось, що вона вважає, що мій зам був присутнім постійно. Звісно, це і на краще. Але ой, лікарю, мила моя латентне гетеро. Дозволь тебе пригостити пляшкою доброго скотчу, коли ми наступного разу повернемося на базу. Сімсот років відтепер. Ми повернулися до цистерн задля стрибка від реж 10 до КАВ-35. Це два тижні при 25-кратному перевантаженні. Потім ще чотири тижні рутини при звичному тяжінні. Я оголосив свою політику відкритих дверей, але фактично ніхто ніколи нею так і не скористався. Рядових я бачив дуже рідко, та і причини цих випадків майже завжди були не те, щоб позитивними. Перевірка результатів тренувань, накладання дисциплінарного стягнення та зрідка лекцій. Вони не часто говорили зрозуміло, за виключенням відповіді на прямі питання. Більшість з них мали англійську за рідну або як другу мову, але за 450 років вона настільки змінилася, що я ледь міг її розуміти. А коли темп мовлення був швидким, то не розумів взагалі. На щастя, під час КМБ вони всі вивчали ранню англійську з раска початку XXI століття. Ця мова чи діалект слугували міжштабною лінгуафранка. З тим, аби солдати 25-го століття могли спілкуватись з кимось, хто є сучасниками їх 19 разів прабатьків. Якщо ще існувало таке явище, як прабатьки. Я згадав свого першого бойового командира, капітана Стотта, якого я ненавидів так само щиро, як і решта підрозділу. І спробував зрозуміти, що би відчував, якби він був збоченцем і мене б змушували вчити нову мову заради його зручності. Отже так, звісно, ми мали проблеми з дисципліною. Але дивом було вже те, що дисципліна взагалі існувала. За це відповідала Гілебоу. Хоч як людина вона мені ледве-ледве подобалася, та я віддавав їй належне за утримання війська в строю. Більшість графіті, що з'являлися на борту, стосувалися неймовірних сексуальних комбінацій між другим польовим офіцером та її командиром. З ГАВ-35 ми стрибнули до САМК-78, звідти до АІН-129 – і нарешті до САД-138. Більшість стрибків покривали не більше декількох сотень світлових років, але останній був аж на 140 тисяч. Певно, найдовший стрибок, зроблений пілотованим апаратом. Час, який займало проходження червоточини від одного колапсара до іншого, завжди було одне і те саме, і не залежало від відстані. Коли я вивчав фізику, вони вважали, що час такого стрибку дорівнює нулю. Проте за пару сотень років вони провели складний експеримент з проходження хвиль і виявили, що стрибок насправді займає долю наносекунди. Здається, небагато, та вони мали перебудувати усю фізику від початку колапсарних переходів. Але фізики все ще ламають списи. Перед тим, як випорнути з горизонту подій САД-138 на трьох чвертях швидкості світла, ми мали потурбуватися про безпеку. Потрібно було після стрибка дізнатися, чи не шльопнуть нас там на виході вороги. Ми запустимо запрограмованого дрона, який мав загальмувати з 300G, і дозволити нам озирнутися. Він попередить про наявність будь-яких інших суден в системі чи слідів туріанської активності на планетах системи. Дрона запущено. Ми запаковані в цистерни, і комп'ютери відправили нас у трьохтижневий маневр ухилення під час гальмування. Проблем наче немає. Але ж три тижні – це на біса довгий час, аби нерухомо лежати в баках. Після цього пару днів всічовгали, немов каліки». Якщо дрон повідомить про наявність ворога в системі, ми миттєво гальмуємо до 1G, починаємо випускати винищувачі дрони з бомбами. Або ми так довго і не протягнемо. Іноді знищували кораблі лише за пару годин по виходу з горизонту подій. Помирати в цистерні – це не найприємніший з варіантів. Нам знадобився місяць для того, щоб повернутися на пару астрономічних одиниць до системи і знайти планету, що підпадає під наші вимоги. Це було дивне місце, дещо менше за землю, але з більшою густиною. Вона не була таким же і кріогенним камінцем через теплоядра і найяскравішу зірку хмари – «С» золотої риби, всього в третині світлового року. Найдивнішою ознакою об'єкту була повна відсутність географії. З космосом вона була схожа на ледь пошкоджену більярдну кулю. Наш місцевий фізик, лейтенант Гім пояснював цю незіпсованість, вказуючи на аномальну, майже кометарну орбіту тим, що більшість свого існування вона провела як блукаюча планета, сунучи помало через міжзоряний простір. Були непогані шанси за те, що вона не мала сутичок з великими метеоритами, допоки не потрапила під юрисдикцію САД-138, де ділила орбіти з усіма іншими рештками, що їх нахапався колапсар. Лишивши Масарика-2 на орбіті... Призмлитися він міг, але це зменшувало видимість систем спостереження і швидкість відльоту. Команда перевозила будматеріали на шістьох винищувачах. Було приємно вийти з корабля, незважаючи на те, що планету важко назвати гостинною. Атмосфера, зустріла нас холодним гелієво вітром, вона не прогрівалась навіть в середині дня. Тож ніякі інші речовини не могли існувати в газоподібній формі. Обід – це коли ес золотої риби з'являлась над головою у вигляді маленької яскравої іскри. Температура повільно падала з 25 градусів Кельвіна до 17, що спричиняло певні проблеми. Якраз перед заходом зірки водень починав конденсуватися, роблячи все настільки слизьким, що будь-які рухи, крім сидіння в очікуванні, ставали марними. На світанку ледь помітна райдуга покращувала монотонний сіро-білий ландшафт. Підступний ґрунт був вкритий маленькими гранулами замерзлого газу, які без зупину вирушилися анемічним бризом. Аби втриматися на ногах, вам варто було пересуватися повільними кроками. Троє з чотирьох загиблих на будівництві стануть простими жертвами падіння. Військо не зраділо моєму рішенню побудови протикосмічної та периметрової оборони до того, як звести житлові приміщення. Одначе так виліла інструкція. І за кожен день на ґрунті вони мали два дні відпочинку на борту, що, визнаю, було не надто щедро з мого боку. Позаяк, доба на борту мала 24 години, а доба на планеті від світанку до світанку – 38,5. з половиною. Базу було завершено за менше, ніж чотири тижні, і це без заперечень була видатна конструкція. Периметр в один кілометр охоронявся 25-ма гігаватними лазерами, що наводилися на цілі за тисячні долі секунди. Вони могли реагувати на рух будь-якого помітного великого об'єкту між периметром і горизонтом. Іноді, коли вітер був сприятливим, а на поверхні збиралося чимало водню, маленькі людяні гранули склеювалися в невеличкі сніжки і починали котитися. Далеко вони не закочувалися. Для раннього захисту, до того, як ворог з'явиться в полі зору, база містилася в центрі мінного поля. Закопана вибухівка мала детонувати від помітного збурення локального гравітаційного поля. Один туріанець міг підірвати її на відстані 20 метрів. Реагували вони і на невеличкий космічний апарат в кілометрі над головою. Більшість з 2800 зарядів складали 100 мікротонові ядерні бомби. Решта – надпотужні тахіонні пристрої. Їх було розкидано за межами ефективного вогню лазерів на 5 кілометрів. В межах бази ми покладалися на індивідуальні лазери, мікротонні гранати і багаторазові ракетні установки на тахіонній тязі. Останні ще ніколи не використовувались в бою. Їх припадало по одній начуту. Останнім засобом було стази з поле в районі казарми. Всередині непрозорої бані було наскіртовано стільки палеолітичної зброї, що її вистачило б утримати золоту орду. На той випадок, якщо в бою ми втратимо всі космічні кораблі, там був прихований невеличкий швидкісний човник, на якому 12 людей могли досягти Старгейту. Не варто загострювати увагу на тому, що решта вцілілих мали сидіти на дупі, допоки не отримають допомогу чи не помруть. Казарми та адміністративні приміщення було приховано під поверхнею заради захисту від прямого ураження. Мораль це ніяк не підсилювало, тож існувала черга на виконання найдрібніших робіт на поверхні, незалежно від ступеню їх ризиковості. Я не бажав, а люди виходили на поверхню у вільний час як через небезпеку, так і через адміністративний головний біль, який міг виникнути як через постійну перевірку обладнання, так і через необхідність слідкувати, хто де є. Зрештою, я пом'якшився і дозволив людям підійматися на поверхню декілька годин на тиждень. Нічого там не було цікавого, окрім невиразної рівнини та неба, на якому домінувала ес золотої риби. Хоча у порівнянні з постійним спогляданням стін з плавленого каменя та стелі це було покращення. Улюбленою розвагою став вихід до периметру і кидання сніжків перед лазером. Зробити і кинути як мога менший сніжок, на який лазер не зреагує. На мій погляд, ця розвага була аналогічною до споглядання краплин, що помало точиться з поламаного крану. Жодної шкоди від неї, поза як стріляє він лише уперед, та й енергії у нас вистачає. П'ять місяців все йшло досить рівно. Адміністративні проблеми були тими самими, що й на кораблі. А наша пасивна відлюдкуватість була менш небезпечною, аніж валандання від колапсару до колапсару. Як мінімум, поки ворог носа не показав. Я закрив очі на факт відновлення роботи спиртзаводу імені Рудковські. Вітається будь-що, що у різноманітній обудні гарнізону, адже штука не просто в тому, аби дозволити підлеглим випивати, але додати в монотонність елемент гри. Я втрутився лише у дві речі – Виходити на поверхню можна було лише повністю тверезим, і ніхто не міг продавати сексуальні послуги. Мо це в мені Пуританин прокинувся, але знову-таки це було по підручникам. Точки зору групи підтримки розділилися. Лейтенант Вайлбер, психолог, погоджувався зі мною, а консультанти з сексу Вальдес і Кайді – ні. Проте вони були місцевими професіоналами і, вірогідно, могли і копійку заробити, якби не… «П'ять місяців комфортабельної рутини». Аж тут трапився рядовий Граубард. Зі зрозумілих причин в казармах не дозволялося приносити зброю. З підготовкою цих людей навіть махання кулаками є потенційним смертельним герцем, а витримки може не вистачити. Сотні звичайних людей в наших печерах вже б за тиждень горлянки одне одному перегризли. Але цих бійців ретельно підбирали за здатністю довго перебувати у закритих приміщеннях. Та бійки все ж були. Граубард ледь не вбив свого колишнього коханця Шона – коли той безрозсудно скривився йому в очі, в черзі за їдлом. Його на тиждень закрили в одиночку, як і Шона, щоб бухолов. Далі були відвідування психолога та покарання. Потім я перевів його в четверту чоту, аби вони не бачилися з Шоном щодня. Вперше, коли вони зустрілися в коридорі, Граубард привітав Шона прийомом карате, вдаривши в горло. Діана виростала для нього нову трахею. Забіяка отримав суворіше покарання, консультації і таке інше, але, дідько, не було іншого підрозділу, куди його можна було перевести. Два тижні він був хорошим хлопчиком. Я перекроїв їх обов'язки і графіки з тим, аби вони більш ніколи не зустрілися в одному приміщенні. Та вони знову помітили один одного з наступним рахунком. У Шона два зламаних ребра, а у його колишнього мінус чотири зуби і розрив мошонки. Якщо так і і далі, то в мене зменшиться кількість голодних ротів. Згідно з загального кодексу військового судочинства, я міг віддати наказ про страту Грауберда, адже технічно ми перебували на полі бою. Можливо, варто було б так чинити, та Чарлі запропонував більш гуманне рішення, на яке я погодився. Не було у нас місця, аби довго утримувати забіяку в одиночці, що здавалося було б єдиним гуманним виходом. Проте на Масарику, що кружля по орбіті, було повне місця. Я викликав Антопол, і вона погодилася подбати про нього. Я дозволив їй викинути рядового у космос, якщо він породжуватиме будь-які проблеми. Ми скликали загальні збори, аби роз'яснити ситуацію з тим, щоб урок Граубарда не пройшов дарма. Щойно я піднявся на кам'яне підвищення, перед яким сиділи рядові, а за мною офіцери та злочинець. І почав говорити, аж раптом той дурноватий вирішив мене вбити. Як і всі інші, Граубард мав п'ять годин на тиждень тренуватися в стазі стазисполі. Під наглядом солдати мали відпрацьовувати застосування мечів і списів на штучному туріанці. Якимось чином цей буйний зміг поцупити зброю, індійську чакру, що являло собою заокруглене металеве лезо з гострим кінчиком. Це хитрий ніж, в умілих руках він значно ефективніше звичного метального. Граубард був експертом. За долю секунди він виробив людей зі своїх боків стукнув Чарлі ліктем по маківці, а лебою ногою зламав коліно, витягнув чакру з під туніки і швидким рухом метнув в мій бік. Вона пролетіла половину відстані до мого горла, аж поки я зреагував. Інстинктивно я махнув рукою, аби відбити його, і якби на сантиметр далі, то втратив би чотири пальці. Гостре лезо краєм чоркнуло по долоні, але я все-таки відхилив зброю з курсу. Тоді злочинець рушив на мене, стиснувши зуби, з таким виразом обличчя, який, я сподіваюся, більше ніколи не побачити. Певно, він не зрозумів, що старий збочинець лише на п'ять років старше за нього. Що старий збочинець має бойові рефлекси і три тижні тренувань зі зворотним зв'язком. З висоти моєї підготовки це було так легко, що мені навіть стало його шкода. Його права нога повернулася. Стрибок – сават. Сават – французьке бойове мистецтво. Я підкоригував відстань між нами короткою балестрою. Балестра або балістер. Різновий тарбалет, що стріляє свинцевими кулями або камінням замість болтів. І як тільки його обидві ноги відірвалися від підлоги, провів сильний сайд-кік в сонячне сплетіння. Він втратив свідомість ще до того, як торкнувся підлоги. Але не помер. І якби я просто вбив його при самозахисті, мої проблеми закінчилися б, а не раптово помножилися. Звичайного поганця, який з'їхав з глузду, командир міг просто замкнути і забути. Але не вбив на невдаху. Щоб зрозуміти, що проста страта не покращить моє становище в очах війська, мені не потрібно було проводити опитування. Виявилося, що Діана стоїть на колінах, намагаючи розтиснути мої пальці. «Перевірте Гілебоу і Мура», – пробурмотів я і додав для особового складу. «Розійтися!»